Urbasako baserri batean. Iaz udazkenean Urbasako baserri batean izan hintzen. Baserriko lasaitasuna ezagutu nahi nuen eta. Urbasa ilabete horietan izugarri polita da. Kolore piloa ikus daiteke, zuaitzak, marroi horiskak eta belardiak berriz berde berdeak. Gainera, iaztago jenderik zein polita den. Ada Joan intzenean enuen uste hain zoragarria izango zenik, benetan merezi du. Baserri izugarri handia zen. Hiru solairu zituen. Lehenengoan gain ikullua zegoen. Bigarrenean logelak, sukaldea eta komunak zeuden eta guztietara pasillo luze eta zabal batetik sartzen zen. Etxe osoa trasteza harrez beteritzegoen, museo bat ematen zuen ark. Arratsaldeko zazpietan etan heldu nintzen eta han sarreran bikotea ikusi nuen. Eldua ematen zuen, baina urbiltzean uste baino gazteagoak zirela konturatu nintzen. Eguzkitan egoteagatik, aurpegi beltzaran eta simurtua zuten. Emakumean nire gana eta oso atsegina izan zen. Gizona bitartean desagertu egin egintzen. Gero, nire poltsak gela utzi nituen eta emakumearekin batera afaltzera joan nintzen. Afalostean, hoean irakurtzen nuen bitartean, haien ahotsak entzunituen. Ez Eztabaidan ari ziren. Senarrak, ea zergatik etzuen abisatu gaudetu zion emazteari eta emazteak erantzun zion arrazoia beldurra zela. Bazekiela berak etzuela baserrian jenderik nahi eta horregatik etziola esan. Gizonak esan zion, beldur hori etzuela ulertzen eta urrengo batean abixatzeko. Sineztu ere zinuen egin. zirenean lokartu egin nintzen eta urrengo egunean maletak hartu eta etxera etzulin nintzen. Onkaren erruzia are ni